گران و مختار ماردون کو دا مولانا لیا قطلیس دا دوره تفسیر قرآن چپا مدرسه دارو القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شیره دا دی دا ملایدو پتی ایسا تای اشاہ دی تاید سنت کیسد اینڈ سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیڈر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 دا څه دا څه وړي قورل ملاقات ل رازي لکه څنګه چې د بیت الله شریف ملاقات داخلهږي و قرآن د کول قرآن خودل دا سبب ګوري د عزت له عزت الله اچاتور کی له اعزاز اچاتور کی چې قرآن زکی او بل ته خی ازکه حدیث کرازي نبی عليه السلام فرمایلی خيركم من تعلم القران وعلمه بیہتر او پتا سکی او سوق چې چی قران ذکی او بلتے خی پلان قران ذکی او بلتے خینت بیہتر دے بیہتر او چاث آنے بنو علی چی دنیے دیر ا Свما علی بیہتر او چھا ناؤ منو علی چی تیر چالاکو اور دیر, دیر دو کبازی بیہتر او چھر آنے بنو علی چی تیر پالواکوالا دیر خستی آنے بنو علی قران ذکی او بلتے خی اقف so, الفاظ د لا پیغمبر صد خير خبرې کړی حقۃ العवतेه رشتنه تلاوت کړي اولائک دا کسان یؤمنون به یخین کی په دې کتاب و من یکفر او چا چین کار کو به دې قران ف اولائک پسند کسان همل خاسرون صرف دې تاوان یاندي یا بنی اسرائیل اسکرو دې دې الفاظ یې اسرائیل ورو محکمہ راوی د ته بیا راولل دی د ته اشاره ده چې ا موعزز قوم سره خطاب ختمه نو به اغه ته اره پر الفاظ باندې را بلل ا خطاب وسره کو چې په کم الفاظ وسره شروع کولو لکه یو مقرر بیان شروع کړو په مضمون باندې نا اغه شروع کی مست نور بیان نه مزامیل اګه ذکر کوي او په اخر کې بیا را توشی دې زماره خبره مطلب داو نیزه بیا اغیعاده کو یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اسکرو یاد که نعمتی اللتی اغیعستان زمان انا امتو علیکم چکلو ما پتاسو و انیو بشکا ما فضلتو کم تاسو علی العالمین فخلکو د زمانی بندی او چکل تاسو ما غورکلیه او بیام زمان خلاف کوئی نسبات قیامت یرد عذاب ورکی ترحیب ورکی واتقو او ایریگه یو من دا غلزنا لا تجزی چی پکار بنا رازی نفسون یو نفسا عن نفسین دبن نفس ناشی آده وی ذری ولا او اقبلو او نبقبلی که مناردنا عدلن سپیسی ولا تنفعوها او فیده بنوالکی دتا شفاعتون شفارست ولا هم یون سرون او نبادی سر امداد کیگی مقیم دکرشو دا مزمون آیت ترشو وایه دې تعالی ابراهیم را بو د بنی اسرائیل چې ذکر شو داسوکو نقوراندې دې ته دغې دنيکو امتحان بیانې چې نکي او ګورای نکي مسله کوله د الله تعالی توحید چغېواله او بیا اراضان د ابراهیم علی السلام مولا دغې رسول او هغه مسله بیان کوله په پدی مساله ته تکالې څه مده رسیدلیو نو قرآن کریم دې کې داغه داغه هامشر ا د ایمان داغه بیان او داغه ذکر یا دلیل دکوچو غوري که تاسو یاد او غره نه پسوباندی چې تاسو نکوه دا مساله کولوا نو که چیرې تاسو دا مساله نکوي نو تاسو پر درجه لاندې ا داسه یار چاته و یا ګد نشینې تموي څوکي مونږ د پلانې پیرولادت کیو دکوې زمونږ نه کالمو څوکې زمونږ نکاب زور کړی شو لکه چې به زه به خو سې وو او دا قرآن سنت مطابعه او تابعدارو اته په غیر رواني نه یقینا پر د مخاتې مرده نه تیم, تیم خې او کانه پیر د سې مسئله بیان کوله ته نور څه پېښوي نه څه داوي کوي او څه ځان ته راوړي د کسي بني اسرائيلو ته وې تاسره الله او روان فضیلت درکلو پسو تاسو د دیني کوپدي مسله باندې لکه کله تاسو د نړۍ خلاف شې نو تاسو کې څو غوراواله غوراواله د له پدې مسله چکم کوم تاسو نیکه بیان کړو وايي د طالعه اپ کومه کې جزمیه توکا ابراهيم اپ ابراهيم علي سلام باندې اور ابه ولفل بکلماتو پیاشو کلمات سره فاطمه هونانو پوره کړی هغه کلماتو هغه پوره آغا سو نبازه وی چه دا آغا درش صفتونه دا موامن در صفتونه یا درش خوینا نیچ آغا قرآن کریم کی ذکر شوی دی لذ ذکر شوی ری صورت الاحذاب کے آغا لذ ذکر شوی ری صورت طوبہ کے آغا لذ ذکر شوی ری صورت الموامنون کے دادی لذ لذ خوینا صفتونه دا موامنانو او قران کریم کری دی نیم امارات تنداری نو قران کریم دغه بیان صورت مومنون کې اتلسم سپاره اول ایتون لري نه پاره کې لس خوینه یعنی لس فطونا د مومنانو اغه ذکر کولې دي قد افله المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون دته ذکر کولې دي صورت الاحزاد کم دی صورت المعارج کم او صورت توبه کم دی نوی دا خویونا دا صفتو نری وی دا تمراد دی لیکن دا خوش شاک او گران ندی او پدی کسو امتحان اغا دمرنش بیا بیاوی چی دا غلتس کارونو عشر من الف چې چی دا انبیاء علیہم السلام دا را روانو خو خود نپکیوه او دارنگی بریت لندولو مسواک لگولو دا تل آغی کیو نوی دا آغت مراد دی لیکن دا د امر شاقاو ننری دا سری حضر شیخ القرآن نور اللہ مرقدهو دا آغی وزاحت و دا آغی بیان اغکل ری اغا اغدا دی چې دا قرآن کریم کشتا دی تا مقامات سباوی او اوی امتحانات چې په ابراهيم عليه السلام باندې راغلو قران کریم اغاز وکړکې یا اغه سوره البقره کې دی صورت کې قران اغاز وکړلې دی چې ابراهيم عليه السلام او هغه باندې امتحان نغله دی لیکن هغه امتحان کې الله هغه پاس کړو الله هغه امتحان نه نمرود نمور بد اگر صرف مقابله الراغل دا یا طرف تا ظالم بادشاہ او بل طرف تا ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا اولاد دے لیکن مسئلہ پریزینا او داغین واپس لیگینا نمرود بادشاہ چاگا اندرڈت کامکلو ناغا صرف بعض کے مناظروں کے دوسلا یا کم شپیتم آیت کے قرآن داقو ذکر کر رہے علم ترعیل الذي حاج ابراہیم في ربی ہی ان الله اللہ الملک نبیان پاکر دا آیت کے رازی قال ابراہیم فین اللہ یاتی من المشرق فاتح بی من المغرب ذکا ابراہیم علیہ السلام وطری اللہ ازادتے چاقا جو اندی کول ومرکول کی دو داقو زوم کول یہ جری بخلاص کمان دامل جون دے رہے او بے گناہ وراں سمپان سی بہ کما ودا خزم کولیشم ابراہیم علیہ السلام تے زما ذات آغ دے چاغان ورا د مشک نہ رکھ جین تے دماغ رب نہ رکھ جو نہ بل د کے حیران و پریشان شو بل بند ول نہ ورت د وین داو چاغان خپل بچے اسمیل علیہ السلام او حلال کلو دا ہلالو د پارہ اگ تیار شو او دو قربانی ابراہیم علیہ السلام اغور کولا لیکن اللہ امتیان کے پاس کو صورت صحفاتو درشتہ میں سپارا کی قرآن داغش کرکڑا کر رہی یو سل درمائیت کی فلمہ بلغا ما حصایا قال یا بنی انی اراف الامعنا اراف المنام انی از بہوکا فنظر ماذا ترا نوار کلا چه اسمه علی السلام بلوغ تاو رسیدو نو ابراہیم علی السلام و تی بچیت ماو لدل پخوب کے چیز تعلالوم نو اگوا چه تماتا سرائی را کئی تاسرائی را قال یا عوطفال ما تو عمر ستجدنی انشاء اللہ من السابرین اسمه علی السلام و یا اللہ اے چې اے پلارا چه سکین و اگوا ذر ریچ مابا سبرنا کنو ممی دیم تیانو دریم امتحانو هغه ازي سورۃ الانبیاء کې ولسم سپاره کې چې ابراهيم عليه السلام د الله ر دین لپاره اورته غوړدل شو اپدې مساله بنده ای ابراهيم عليه السلام هغه قربانی ورکاله لیکن هغه رست شو نه دی او, او, او امتحان کې الله پاک هغه ته بچاو اغه ته زړقی او اغه ته وچھت په لور نه ابراهیم علیه السلام اغه اور ول تیار شو او قوم هغه سره هغه بنده مقابله کوي او ته یې تامن ورته ورځو د ابراهیم علیه السلام ایست کې سمپروانش ترې اغه چې څه کوي نه غو کوي قران کریم داغه ذکر او تشکره هغه څه کم دینه کوي سنت ابراهیم و اللہ سمسی پارا آتوش پیتو مایت قالو حرقوه و انصورو آلیحتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم علی من گورتو و ایو کمرتو کچی شیخ خدا ما بند خراب کیو سلامن علی ابراہیم سلامتی آرکون که ابراہیم علی السلام تا و دا ابراہیم علی السلام بندی؟ امتحان ناغلو درنګ سلورما سورته مريم کې بلار سره مقابله راغله دا او پلار توید زمای غاصر د نړۍ ولکل زمای زت خراب کو او داس تزمان کشری دا سمکره ته زمان کشرې ابراهيم عليه السلام ورت سوی نه نه بلار خبره دا سينره ما پسې راشه چې لار سی در توخيمه اعلان سيد الرحیم ما پسې راشا دو سلوی اختماع دری سلوی اختماعیت اصلور سلوی اختماعیت کی یا عبت انی قد جانی من العلم ما علم یاتی کا فتبعنی احدی کا سرات و نسوییا ای پلالا بیشکا ما تراغل ری پویا آا چه تاتا نشتری نراشا ما پتی چه او خیم تا لار برابر دا امتحان پلار پلال سراغل دی پلال پروان ساتی او پلارته زستا خپل کار دے زما خپل کار دے پنځمه د قوم سره مناظره راغله ده سوره الانعام کې ها دا قوم سره مناظره د مقابلې ده آشر زوګ دی ابراهيم عليه السلام هغه تنه او العدې لیکن پروا هغه شته دینه سوره الانعام اياته سلور او یا کې وایي وَيَسْقِي آلَ إِبْرَاهِيمَ وَلِأَبِيهِ عَزَّرَا أَتَتَّرُ الْأَصْنَامَ آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَامَكَ فِي الذِّكْرِ الْعَلِيمِ الْمُبِينِ کلا ایبراهیم علی السلام پلار تا چنه میازره تاسو نه ولدی مګاران په خدای تاسو به تان ولدی په خدای بهشکه زوینم تاقوم ستا ستاسو په کار ګمره کې دامقابل د دا پلار د قوم سره راغله دا اوش پګم نشپغم سوره عنکبوت کراځی عنکبوت کې هجرت د الله د دین لپاره کړه دے خپل کور کړه هغه پر خوده ری خدای خود الله دین او هغه غسترې نو ابراهیم علی السلام هغه خپل زاری الله ته هغه پیش کې چې یالاں زو ستادین د لپاره دا, دا خپل کور کړه قربانوم خو یال مثلا هغه زنه نه ابراهیم علیه السلام ده خوربانی مور کلوه شلم سپاره ده سلط الانکبوتا پاکه ده ابراهیم علیه السلام قرآن آزکر چه کم دن آغا کرده او وما قامو سورت ابراهیم در لسم سپاره آنو آغا ده که ده ابراهیم علیه السلام آغا امتحان چې خپل بچه اسمهیل السلام پایو خوش بیابان ده که آغا پریزی او بی بی پریزی او دالا دین دا پار روانی گی او مختلی نا آزه که او دیر شمایت که ربنا اینی اسکان تا منظریتی بوادن غیر زیزر این عند بیت کلمحرم ایر بز ما بیشک ما دیرکو او باد نکو پل اولاد او پدارزه که چند دی خواهند فصل چا د دا کرستا خواده چا حرم شریف دی دا امتحان دا و مقامات سبعا ابراهیم علیہ السلام بندر اغلو او پا دی که اللہ اغل بری ورکو عزت او شرافت ورکو ذکر روست ورت چې چه تازر طول دنیا امام گرزم راستان سمر خرک روست رازی نستا په نقش قدم بندی براوانی قالوی ابراهیم علیہ قالوی اللہ اینی بیشکزو جایلو کار لناسی د پاره د خلکو امام مشر تعازو پیشوا ګرځو ما ستانارسته خلک را زین ستا په اخش قدم باندې برازي د الاسلام امتي ميا رحمت الله عليه اغاويي بي صبر وي يقين تنعاله امامه في الدين صبر وي سرا د مشري د دين او غام لاويغي بي صبر وي يقين تنعاله امامه في وا څوار د کینو کوه تمادو کوه ا یقین نه پوهشه د تا ته مشرې ملایويږي وړه دنیا مشرې نه د دنیا مشرې بس کې سره یا د دنیا مشرې نه به یو سباله به چی پر په وګيخه و را پمخوي او رازیبا بیا به چې کتاب له ووت ورته میا به دغه چلی بیا به دوه ک شي خلک بیا به چې مونږ دین له ووت ورکو او دکه نه مشرې امامت د دین دی او د قرران او د سن تلو مشرری بهله کمئ چې تجمبات ک ناستې دکه چېته ناستې لارکوسهکې ناستې په پټ کې ناست قرآ اوواز هغه اوې داسمه نظره او د خ کتاب بهیانئ او بیا عرض کې خلق ناستې کنو ک ناستې په پټوکې به ناستې په غ کې به ناستې په مت او د کتاب به اوړي دا دی نهلو مشر کېې شي بالاله س کله نهشک د دنیا بعد چااهی سره رایځ کا. ندیت آغا رسینا زکوی انی جالو کلی ناسی اماما و خلقو لری چکم دن پیشوا او امام چکم دن گرزون الله اللہ و منظوریتی آپا اولاد زماکی اللہ زماع اولاد کی دا وسم پیدا کی قاوی اللہ لائنالو نبرسیگی احد الظالمین و دا زماع ظالمانو تا آ حضر تلیر جه صبر د ایمان کې دا په منزلا د جسد دی لکه څنګه جسد کې سرشتا د یو له لکو معزز اندام دی نه دا, دا کسي د ایمانيات او صبر د یو له خزانه ده صبر او کې نه بس پر ډیر کوي 아 جه صبر دونکو ارسه بتاله ترغت ځکه به صبر 6.5 تر وان کی ا صبر په تینه ډیر ارسه با دي قال يا الله لا ينالو نبر سيغ عهد الظالمين دا درجه ز ما ظالمان او تا وزالمان او فاسقان او تا درجه امامت نور کوم او بکر جساس احکام القران کې دی ایت دلان لیکي چې فاسق و حاکم اغنسی کی. حاکم او حاکم اغنسي کې حاکم فاسق نه جوړېدلې راځان الله خبره دنه چې زوربنده وشینو او, زور آو فاسقین فاسقين فاسقان و فاجران اقت امامتې درجه اسي د دې ځای نه مسائل هغه ذکر کولو ته مسائل اوره مسائل چې دا بیت الله شریفو زید جمره دخل کو دی اور د طارد عبادت د ترازی نتا څو پاره کې شېر کولی کوي یا مسالہ هغه ده د مسله داوا چاخه پیغمبر اگر هغه له تاسو دا غنا انکار ولې کوي اوله مسالہ د توحید السلام یو ده نو شرک الله سره او دیمه مثلا ا غداوه چې بیت الله شریف د باهو د شیز نه پاس ډیرینه شرق پکې تاسو ولې کوی ا دریم اخر پیغمبر الله رسول وک تاسو ته د ابراهیم علی السلام دعا دا نو ولې نه منې انکار ته نه ولې کوی د په دې کې اوله مساله هغه چې کمنه یې پیښ کړې و بیت الله شریف د زیاده عبادت او د جمعره تاسو شرک ولیکوي و اي جعلنا او په کومه کې چې وګره بیت الله شریف زید جمع مساوته زید جميل الناس لپاره د خلکو و امن او د طاو د امن وداع زايده امن دي خانه كعبه بيت الله شريف اهو دا زايده امن دي لك سوره ابراهيم کې ايات مونږ وخت راولو نليد زايده جمر او اتخذوا اونسهم مقام ابراهيم ما زايد ابراهيم عليه السلام مصلىفه منځ سره هغه زايد مقام ابراهيم هغه ابراهيم عليه السلام باغی باندې تعمیید ده خانە کعبه کړه نو جگن نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام امرت القزالل ان ذاتي د زتر اورا سیدل مقام ابراهيم تا نو حضرت عمر او فرمیل چې دې دې کې دروازه تنفل نکو نبی علیہ السلام ویول نه دو رکعت انافال التوكلا او سماحجان دو رکعت انافال تک کوي اray سرا یی خوشا دا رنده د 1000 تمرز الان هو دا اray مطابق او ډیر حکم نه هغه غلو دا مرا غلو چې نبی له صلوات والسلام په بی بیانې عمل مومنین حضرت شهردلانه عالموا او مسئل بے خودل صحابہ کرام مدعا سراتلو تا پوزن بے کول نبی علیہ السلام تاو فرمائل چی دلتا کسان دیر زیرازیو کستاز قوخی نبی بیانتا پردست ولندہ تای نداغی بارا که الله کم دا پردیرولی گا سورت نور کی داس ایک گنز آئے که جلال الدین سے ترحمت اللہ علیہوی تقریباً یہ زیاد حضرت عمر زلانہ درہ مطابق اللہ وحیرہ لے را اعداز صحابہ کرام یہ اعدازہ کی مقام ابراہیم وآہدنا آہکم کل منگل ابراہیما ابراہیم علیہ السلام تا اسمہ علیہ السلام تا انتا حیرہ چپاک بیٹی آکور زمان لطوائفین آ دا پارا دراتنن کو خلکو والعاکفین د پارا دو مقیم خلکو ان غزی کی سُکوی او سن پاکے انت ہرا دچ پاکے زما کو رسن پاکے من الشركی د شرک نہ د گندگین پاکے تم نے کثیر ہوئی د شرک د گندگین زما کو پاکے لتوائیں د پاور د رسن کو خالکو یاد پاور د طواف کو ان کو والاعفینا د پاور د اتکاب کو ان کو سوک با کې پاتکی کیو سوک با زی سوک با طواب کی بیا بزی سوک با اتقاف کی یارمقیم خلک او مسافر چلاشی طولو لدا او دیو جنا او دا خانک آبا کی دنبی علیہ السلام چکرم اکا فتش و عللوطہ دا تین سو ساٹھ بوتان دا پراتو او نبی علیہ السلام او, آو دا ایت پیوی وجال حق و ذهق الباطل ان الباطل كان ذهوقا حق راغي و باطل ختم شو بيا باطل اخرن برتكي ختم شو ليتوا فينا ولا عاتفين وركاء السجود هذا طارادمنكونكو منظر داخل الكرازي على كوس دين مرادين او پا کم چې چو ابراہیم علیہ السلام ربی ای رب زمان اجال اکر زی حازا بلدن دا کل آمینن دا امن ابراہیم علیہ السلام دعا کلوا اللہ دازے دامن اگر زی بلدن دے خار لا جوشو ندے اول وقت دے بلدہ صورت ابراہیم کی با البلدہ راشی خار جوشو بیا دی روی الله خار جوړ خار نه ده خزا د امنو ګرځي او چوزي کې امن نشو کې ډاکی کېږي نو خلک تنگي او چکه کې کې امن او امان خلک خوشاله نه ار ده کې شو کې ډاکی وبقيدهو ابراهيم عليه السلام يا الله دي ته امن ورک او پیغمبر دعا امنن الله ز دامن ګرځي اتش امننا چمن ننو استبر خيرم کنه ورزو روزی ورکی آلاؤ خلق ردیتا من السمرات ده هر قسمیونا من آجاتا آمنا چیخی نکل ده من هم پا دیکی بی اللہ پیو اللہ بانی ولی ومیل آخر آ پرد داخرت تخصیصی ایزا کاؤکا چی مخ کی ایزورن و مندلہ ایزا کاؤکی ویلو کنا کا قال و من ضروریتی ابراہیم علیہ السلام علیہ اولاد کے داس مشران جوڑ کے الله ورتو قال لا ينالو أحد الظالمين استا او لا كتب ظالمان ريتو مركمسو ن ندي للتخصيص وكيه الله امن امان وركي خراكو جيوركي من امن بالله واليوم الاخر قال بي الله ومن كفر عاكين كاركو ومات يو فادا وركو عطا قليلا لذغنده ثم ضروا بیاه پسوره اتاگو ال اعذاب النار اعذاب دورتا وبیس المسیر اډې نه کار دې دوشې دو دې زه دا عذاب ته راکایي او سوره الحاقه وروست نور سورتن کې برائش چا لا وې خوزو فقل له ثم الجحیم سل له ثم فی سلسله زرعها 70 ذرا عن فصلکو انت <تصفح> <تصفح> <تصفح> خضون فغلوه انسی دا بدماشا وی تڑے خضون فغلوه ثم الجحیم سلو وی نسی وی تڑے وی ولی ثم فی سلسلتن ذروحا سبعون زران فسلکو او بی داخل کے تاغزن زرنو کی چیو گز داغی او یا گز دے دنیا او یا گز او داغز ایو اے طالب پر ذات اندیری ذکا لسم اد ترو ال عذاب النار بیا ورا عذاب عذاب اورتا و بیس المسویر اور نہ کار زیدوسیدو دے و ای یرفع او ا پکانہ کی ج پورتا کولے ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البيت د بیت الشریف و اسماعیل او اسماعیل سلام دوالو لاس پرټوکلي دی ښا دوا غواړي اور ابانا اېره پس منګا تکبر مینا دا مهنت زمون لاس نه دی ا د وا غواړي لاس پرټوکلا داکشتا چې لاس نه پرټوک ته خو ته آی دنیا کې خلکو ته لاس نه شي چې پیسې یورو پیدا کا او ا خپل سپورت نه غالي او سيز غالي لاس کړه اخره تل ازنونی سي الله تل ازنونی سي د دعا کې لاس پرته کول نشته نهول نشته دا کې لاس پرته کوله شته حادثه راځي د ابي عامر هغه روایت ارزه مشته چورو له فاجون بيلي استعله السلام نور تا دعا الله او غو تعالی څخه پرته رافاعی دې ودااله لا سپورډ کړه د حقوق ته دا لږه غو احاديث دا آداب د دوا دی آداب او د دوا دی دواونه آداب د دي چې لا سپورډ کړه دا لږه مېخو کستا لا ځوړن ننوم کیږي ماجب ان ولاله لا سپورډ ننوم کیږي خدا په عمل لاس کې خودنه دا آی زیره د دی د کی اوسه چاته ا مې نه زانم تاسو کې یی تاټو یم او آی پنامه لاس لاس پنامه د تولاړنه مختاجمه د کسه الله تعالی است پناه امه الله پناه میخي او دعا چ کمندنه والی او عبادت د الله کې مشغولی وي الله نه سوال نه کوي د الله د عزابونو نه پناه جنت غواړي <تصفح> په دا ودا آداب د دعا ديخه دارنګي منشي او شریفه نه باکه ټو پم کې خدا ته پیدا آداب دی دې توي آداب د عبادت او نه دا نه چي او در چې کالا احزان چې سړی دا غږی کی او چې نه سماکه آباد کې لغی اته د کورن راځي او پنرولې بوتل و دريږي بوتل خان و دريږي ناس کو تک بولاړي وا په عبادت کې انقسار واجب نه چې تا کې انقسار نشته ته په انقسار کې او دريږي عبادت د سکے نا غو ځان مختای نه کړي ځان ناجز نه کړي بوتل خان بولاړي اپ منځ باندې او عدد په د غرذولی شاهد نادر باز وخت خدا خو نه عدد په دانه جوړه د ځان نړی دا جوړه انده کاسه سټهوله وله اوای زیار فای ابراهیم القواعده منل بیت اسماعیل و ربنا ارا پس مونګه تقبل منا قبول کې دا مهنت زم انکابه شکتو انت سميع العليم تا ورې دن کې پار سباندې اللہ سوتا شرت زمنګر دعا غانو قبل اونکه الله توریدن کې ستانه بغیر بلسو قبل اونکه دانشتر صرف ته زمنګا وازوره دعا قبل اونکه او ربنا ایرب زمنګا وجانا او ګردو زمنګا مسلمانینه تابدار لقد خپلزان و من نادعو اللا زمنګا امته یا توله امته ام مسلمانه تلک چتاب دارستا امتا مسلم تلک یا طولے چتاب دارستا اللہ منگ آپ دیبانے ایک لکھ پاتکے اور امر ہاں ذکرے چا اللہ منگ اگردے دیتا ایو قاد فیل ہوئی اللہ ہمیشہ دپارا منگ پا دینبانے پاتکے استقامتا پا قرآن سنترا کے ذکر شیطان لعین دے نیکل کل کل سڑی دو ککی خوا کل کل دو حق ناد سیلارنے والے ل دعا استقامت داخرا او كلا کرا نبي عليه سلام من فرمایل اللهم ثبت قلبي الله زماز مزبوط کي الله زماز مزبوط کي اله دين تخبل تابع دره تخبل دين باندې الله زنه قلتي مزبوط کي تخبل تابع دره داسواله دعو بد الله نک او ارنا او خمنت مناسي کنه ترکید عبادت زمانگا اللہ ترکید عبادت منگ تاو خیب وطو وطوبہ علینا او طوبہ قبل اکی زمان میر بانیو کی منگ باندی انکا بشکتو انتا تواب الرحیم تطوبہ قبل انکی محروبانی دویمو مسئلہ اگا ذکر کولا او اگا دعوی چواخری پیغمبر راگی او اگا د ابراهیم عليه السلام دعا دا ان تاسو دا غنه مخولې مخړول دا لږه اخر پیغمبر او ته ټټه د اخرې او هغه مساله کې کم چې ابراهيم عليه السلام کړوا تاسو دا غنه مخولې اړه وي دا غنه انکار ولې کوي او ربانا ایرب زمونغا وبثهم اولګي په دې کې رسول او پیغمبر منهم چر ديني کار به یتلو علیهم چه بیانی بدی تا آیات کائیتونستا ویعلمهم الکتاب آخی بدی تا قرآن ولحکمتا حدیث و آین سنت ویزکیهم آت تسکیع ناس پا قید دی نفسنا دی نفوس و پاکی بعد شرکیاتونا دا سلور زیمان داره دا سلور دیلتیوی دا پیغمبر یا تلاوت آیات در تعلیم دا اللہ کتاب او در ام حدیث سنت طریقہ دا قرآن وضاحت او سلورم تسکیه نفس دا سلورز مداره دا پیغمبر دا کسی دا دا امت او ذکر نبی علیہ السلام فرمیلو زاد و واد اخفل نکاد ابراہیم علیہ السلامی ما انا دعوت ابراہیم زاد ابراہیم علیہ السلام دعای ما اخو با دخپل مورو دامینیم او زیر دی ایسا علیه السلام اما بشر دی ایسا علیه السلام یم ایسا علیه السلام سویدو زمان رست و پیغمبر رازید آقا با نم احمدی علیه السلام رست او زمان و پیغمبر راشید چې بیدائی به خوب لیدلو دا نبی علیه السلام چه زمان دا بدن یا روشنهی چه کم دین آقا دا سپور تشوه اعطاقی ماتا دکی سر دکی سرام آنے چکم دین اغاق کارشولی نزکا نبی علیہ السلام فرمائی زد اخپل مور خوبیم دا عیسیٰ علیہ السلام زیر ادنکا دا ابراہیم علیہ السلام دعایم چگت دا دعا کلو چالا دی کی وخیری پیغمبر رو لے گی انکا دو شکتا انت العزیز الحکیم تازو رو ریحا ون حکمتی دریم مسالا دغه مساله آغاز کوي چې مساله توحید د ټولو انبیو یو خاص انکار ولیکوي او مې یرهبو امق ونهلي یعنی ملت عن ملت ابراهیمه د طریقې د ابراهیمه السلام نه الا من مگر اسو کا صفه جنا پویا کا نفسو زانه خپل زانه خپل نفس انه پویا او غاڼه صفه زانه پویا موه تا پختو کې وای ځان نه نه جان قمل کړي الا من سفيا مگر آچا کې زن قما کلو قزنه مدنه ځان قما کړي یاره خو نه پويګما یانو ما ته پته نشته دا ځان بالکل نخبر خبرته نه الله وای و هغه مسالې إبراهيم عليه السلام کول داغې دا نه مخالول داغې انکار کول داغې نه اعراض کول اللا دیالو یې جرم دی و, و, و لقد استفينا او یا فننه ولا کله مونږ دلعاف دنیا په دنیا کې دنیا کې مونږ غره کلو څنګه شو قال اني جعلک للناس اماما الله یې چې زه تا د پاد خلکو امام او پيشو ولقد استفينا او په دنیا یقینا مونږه دې غره په دنیا کې وَإِنَّهُ أَبْشَرَكَ بِالْآخِرَةِ فَأَخِرَةُ الْأُمَنِ الصَّالِحِينَ هَمَا هَدَنِكَ أَن نَبِيٌّ مَعَ الصَّالِحِينَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ قَمَانَ دَمَعَ الصَّالِحِينَ سَرَدَ نِكَانَنَبِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُ نِكَانِ وِي خُدَا دَپَار دَزياد صِفَت اَدَپَار دَزياد دَمَدَهَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَمَ خَي بَادَرِ كَانَنَا اس قال له پر کوم وخت چاوید تا ربو رخپل اسلم تابدار شا الوه مخي و لقد استفينه في الدنيا یقینا من خلق لو دلل اپ دنیا کې نپسه باندې اس قال له هغه وخت جواب و دتا رخپل اسلم تابدار کا خپل ځان قال ابراهيم السلام اسلم ته متا به یار فالذان لرب العالمين ده پالونکو د مخلوقات سمته به در کړې ده نو سورته انعام کې بارا شي اخیرو کو کې چې ابراهيم عليه السلام وي الله زما مال زما بدن زمان مال زمان مرگو او زما مال زما مرغو او زما جن الا خاصته پاره ده مازان ته بدل کړل دي او مالی اللہ زمامال آبادن ستا تابدار دے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ایک سو بہا سفیت قل ان صلاتی و نسکی و محیایا رب العالمین و ابراہیم علیہ السلامی ما اخفل زان تابدار کر دے خپل بدن خپل مال خپل جون امرځه ما الله استاده 파ره دے استا بجن کہ الله اکبر رضی قال اسلمت لرب العالمین او ابراهيم عليه السلام مازان ته به درکره دے لرب العالمين د پالن کې د اخلوقات ابراہیم او وسع بها اه حکم کوله په دې سره ابراهيمو ابراهيم عليه السلام بني زمان خپلتا ويا يعقوب يا يعقوب عليهم السلام يعقوب عليهم السلام دا ویلو يعقوب السلام خپل اولاد ته ویلو يا بني يا اي زمانو ان الله بيشکه الله استفاك وركړ دلكم الدين استاسو د پاردين فلا تموتن فلا تموتون پسمره تاسو الا وانتم مسلمون مگر چې تابیدار د الله سوال پیدا شو اګه مرزه چې اختیار کړو مر خودی چې اختیار کړي نه د الله په اختیار کړي د دم ته سمانه را فلا فلات موت انم تاسو د دې مطلب دا دې چې تاسو لا داسې وښکئ مرګ را نه شي چې تاسو تابعدار د الله نه دا مطلب دی داسې کلک کله خد الله په دین واندې قران او سنت باندې چې مرګ واختار راشي استقرات المات اووند الله تابداري چې موږ دل په شركران شي لکه سوره هجر فصله سم سي پاره اخر ايات کې وي وعبد کل يقين وعبد ربك حتى ياتيا کل يقين عبادت کړه در خپل تر دي پوره چې راست ته مرګ موږ دل راست نه تر اگې پوره تابدار ده الله یا پدې وجه باندې فلا تموتن قصمنا تاسو په داسه حال کې الا وانتم مسلمون مگر چې تاسو بيدارد الله ام كنتم شهدا اذ حضر يعقوب الموت دے آیت دے بیان کوي چې ابراهيم عليه السلام او مسئله توحيد بیان کوله وا او داغی دفار قربانی اوار کلوی خویواز ابراہیم علیہ السلام نا داغ اولادو گورا اسمایل علیہ السلام اسحاق السلام او بیان واسے یاقوب علیہ السلام تاو گورا یاقوب علیہ السلام ام داغ مسلکلوا دیزے کی قرآن کریم دا یاقوب السلام دا مسئله دا بیان چا اولاد تاکو وفات که دو نسیور تاویلو ام کونتم آرد پا یهود بانده یهود بانده رد کئی چا منگ دا یاقوب علی السلام پا دن بانده یو ام منگ تاگویلو نا اللہی راشد آرد پا ناور چاگسی بیلی ام کونتم آیا وی تاس و شہداء حاضر ادھا زراک کل چراغ یاقوب الموت یاکوب علیہ السلام توفات اس قالنے بنی ہی پکم وختے چې آل اصلطا માતા بدون د چای بات پکويتا سو مین بادی روس زمانہ زو فات کیم دنیا نتلن کیم خوښ تو بتاي څه کوي زمانہ قال او دی نابود عبادت پکوم الها کا د خدایستا و الها ابا کا د خدای د مشرانستا کم مشرانو ابراهيم چې ابراهيم عليه سلام ده او اسماعيل او اسماعيل سلام ده دا زمونږه مشران دي دې چا یې باټ کړه او بم کو مشران مشران بویا د دین مشران او کنه د دنیا مشران نه غي په دنیا پويږي عرب د دنیا پويږي نو کار یې غلط کار کړی نه هغه په ستلل ده سینري په خطا سره کړی پوې دلې نه يې اته دا اماج زمونږ په لار نه په دا کارکونه زبم کومه او نه واځه پتا ورته نه واه ختای شو پوې دلې نه و ما ته پتا ولا کېدا زب وسې لار اختیاروم مشران دغې توي دا رنګ مشران صحابه کرام دي دا رنګ مشران زمون محدسين مفسرين دي اي مدين دي غریبصه ورواني غریبصه بزو او آم مشران ناخو آم مشرانی آغی تا پتن لگی زکر دیدی دا مشران و عبادت پکوستا آغا مشران چې آغا ابراہیم علیہ السلام اے اسماعیل علیہ السلام دے و اصحاق اصحاق علیہ السلام دے الہو واحدا مگر دا غیو اللہ دے دا دا حق پرست و علمو داکاری حق والا چکل افاد کیجی ناوي اولاد تنسو کی یت په دا تو کې چې ګ دا سرف ب کوي ماله مصره به کوله تاسو دکه کوئهننو منله هو دغې الله ل را مسلمون تا بهدار تا بهدارور الله دکم تیل کا ماتون دا خو یو وتول او قد حالت چې په تا سره ته شوي دی هغ دغه مشرران دا تا چې کم وایي نو دکه ا ا زمونګه مشراندې من د غولادت یو نه الله یو ټیک د اولاد کې یې خو ور الهه داږي د پاره ما سبې کسبه کوي دي ولکه استاد پاره ما سبې کسب تم چې ګټلې تاسو تاسو خونه مل دی دقیق بل مل دی ول تاسو الونا اتپس پنځي کوله تاسو اما په بار داس کې کانو یا ملون چې کول دی وستا سندر غباره کی تپوس نشت بلکه ستا پا زمان بیان ده او ستا پا زمان بانده رسول ده وقالو او دیکونو شیهودا یہودیان آن سوارا یسایان تحت دو لارب و ممی یہودوی زمانگ پا جرکا راشه لارب و ممی نسواراوی نه لارنسه نکامیاب بشه نقران داغی جواب کوئی اونا پیغمبران بل ملت ابراہیم بلکہ طریق ابراہیم علیہ السلام حنیفہ چ مضبوط او پاک باندې حنیفہ چ حق پرست او ملت او دین دی دا خود ابراہیم علیہ السلام نے اساس نیتلئ هغه پسرا شرکان او دا دین خراب کوی او دا دین اعتراض کوی او دا دین اوړی او کتا سوے چې مندا ابراہیم علیہ السلام په طریقو روانه تابعداریو نه وورئ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَنَوْ أَغَا دَ شِرْكَوْنَ كُنَا وَأَغَا مشْرِكَنَوْ أَغَا شِرْكَ اللَّهَ سَنَا نَوْ كَلَي نكو سو كوي چه مانده پير بابا نوسيو نتواتووای جراز دا کتابو نو بورو دا پير بابا علیه الرحمت کتابو نبو بورو نچاهای که مسال صدا ناغی پس بدوال روانشو او کتاس زان تا نمسه نم نا سي کم لکه نسو غه ته بابا الطريقه روان ده بابا طريقه وګورا ده پیر بابا رحمت الله علی کتابونه وګورا تشکره الابرار والاشرار وګورا ا دانغه نور کتابونه وګورا نه تاسو معلومه شي چې حق پر طالبو aye حق پیرو او داسه پیر دا او چې د او د سنت هغه پیر نه ته انغه شه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه و ازان له دغه کتابونه و غوره نو کاه دغه قتل هغه په سره وانځي نه یقینن ته دا غن وسي او تاغه ته رسید ځان هغه سره خپل نسب چې کم نه نه غلغه ور سره او کدا هغه مساله نه منه نه په دغه ځان نو په نسب کې ځنی صاحب اي او یې پیر بابان نو سي پیر بابا رحمت الله علیه حق مساله کړي و قران د سنت مساله کړي دا او رد شرک یې کړي وما کان من آنو اغاد نا لا و كان من المشركين انا ا غاده شرک اون کنه قولوا ا امننا بالله پي و الله باندې و ما پاسو انزله الين چره لې و ما پاسو باندې انزله الای چرا چره لې ګل شي دې ابراهيم عليه تا ځکه مخکره په يهودو کو نه پدې کې ملت د ابراهيم عليه السلام بیانې چره شو ګور دوي چ مونږ تابعدار ديو چې سوي ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام تر الهګلی شيوري مونږ دغه تابعداري او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام والاصبات اولاد داغي وما او رسولي اچور کړي شه موسى عليه السلام ته او عيسى عليه السلام ته وما اوت ينبي او اچور کړي شه نور پیغمبر انته مېر ربهم د طرفه درخونا څه سمطلب دلته کټولمو مننه ده تعلیم ده ګوره قولو یوې قولو آمن قول وای چې موږ ایمان په الله را ورده سم مطلب ود خپل سي عقيده اظهار خلک مخ کې چې دما قیده توحید د الله کتاب برابر ده قولو جمع ویله تا ټول ته تعلیم ده ټولمو منانا د خپل سي عقيده اظهار وکي او د غيږ کاروونکو خلک مخ کې بیان کړي ابو ذر غفار زلالو صحابی دی چې کېنه دی بېمانه مخکې مسله کو اجدا او صحابه کرامو اهد پیغمبر مینا محبت عقب سیو او یمه مسله ذکر او اوس ګورځب دی بېمانه مخکې دا مسله کو زبه اوس اعلان کوم اظهار بر دي کوم علی قول و دا ټول وایه چې موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو امون د خپل کلمی او د خپل عقيدي توحید دره اظهار کو اده تمام امیو ده مسلوه لانو فرقو فرقبنکو منگا بینا هده منهم فمند یود دی کی ونهنو آمان لہو دغی اللہ لده مسلمون تابداریو زمان اخیدہ دالا تابدار دا, دا آمخ کی ونهنو لہو مسلمون زمان گابدنو دالا تابدار دی فا این آمانو پسکش دی یقینو که بمسلمان پشان داگی چیقین کرده تاسو بی پا دی بانده فاق ده پس یقیناً لار مندن که بشی لار با تاسو مومی یقیناً تاسو با لار مندن که شی سو کیا دی صحاب اکرام متشار دخوا دی جئے کہ صحاب اکرام میار حق وَإِن تَوَلَّوْا اَوْ كَچَرِ مَخْوَالَوْ دِی فَإِنَّمَا هُمْ فَسْبَشَكَ دِی فِي شِقَاكْ فَخِلَافْكِ دِی فَسَيَخْفِي كَهَمَ اللّٰه فَاسْكَافِي بَشِيتَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم آدَا غَلا اريدن کې دې پول پر ث باندې صحابه کرام ان شاء الله صفائی رشت براشي سورته ال عمران کې بمراشي سبغه الله خيشته دين د الله بهتر دې دين د الله یا سبغه الله الزمو دين الله قلق <خلاق> کے مضبوط شئے پر دن دا اللہ باندے زند اللہ یا قبل کے دن دا اللہ یہودن اسواروی زمانگا دن سیدے اللہ وی صفغت اللہی قبل کے دن دا اللہ ومن آسانو آسول زیاد خیستا من اللہ دے دن دا اللہ نا صفغہ پرنگی ونہنو اومنگا لہو دقی اللہ لرہ عابدون عبادت کون کیو زمانگا مال باد اللہ تا ولا پیغمبر ات حاجوننا اتا سو جګړه کوي موږ سره فل هاي پروار د الله کې او هو الله ربو نا رب زمونږ دي او رب کوم اورسته تاسو دي ولنا موږ لا اعمالو نعمل زمونږ دي ولکم استازه فار اعمالکم امل نستاسري او نه نو منګالو د الله د مخلصون خلص کون کیو څه مطلب زمونږه عبادت الله ته بيدار ده ام تقولو نابل کیو ایتاسو ان ابراہیما بشک ابراہیم علی السلام و اسماعیل و اسماعیل علی السلام و اسحاق اصحال قل السلام یاقوب علی السلام والاسبات اولاد داغی کانو دیو دن یهودیان او نسوارا ایسایان قول پیغمبرا آنتم آیا تاسو آلامو خپوئے گئے ام اللہ کنیو اللہ خپوئے گئی خبر جوڑاوئے چانبیاو تقبل نسبت کا وچاگا یہودیو یا نا نا اغا حق پرستو تاسو باطل پرسته وَمَنَ اَزْلَمُ اَصُوْزْ يَا ظَالِمٍ مِنْ دَا چَانَا کَتَمَا چِو پَتْكِ شَحَادَتَنَ اَخْكَارَ بَيَنْ عِنْدَهُو چِ دَسَرِه مِنَ اللَّهَ تَرَفَدَ اللَّهَ نَا سو مطلب قرآن سنت و سرده و پتکون اللویلوی ظالم ده و ظالم تن بلدنشتا چی قرآن سنت پتکو اخکار بیان پتک وام الله انذ الله بغافل نا خبر اما داسنا تاملو چک وتا سو ماخه يهود باندې رات کلو چې هغه منګه دستاندار او گدنشین نه يو نو الله وی تل قومه تن قد غلط دي دې کې په دې امت باندې رات کی فخل کو په غلطو چې وي زمانه او خو امنګه په خو خلک پیدا شي وي نتا حقارو ک نه کوي ک نه کوي په باده او نسبته بزن تر کوي نالا وی تلک امته دا خو یو ټوله قد خلق چفت عشره تیر شوه دی لہا ی ور دیر پارا ما سو کسب چکړی دی ولکن استا د پارا ما سوی کسب تاسو ولا تسالون ا تاسو باندې کیګی تاسو نه عم ما بار داس کې کانو یا عملون چکول دی سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عَن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى سرعة مستقيم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 إلا لنعلما من يتبع الرسول آمن من ينقلب على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليزيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم مارکه اول ایصا بیان شواهده سوره البقره بیاضوی میثا او طرح کې مضمون رسالت او فقره کې نه شوبهات او او جوابات اوله شوبه پو جبريل امين وا چې موږ زکاته نمونو چې تاسو ته جبريل امين نوړي اغه زموږ دشمن دی دغه 15 جوابات وکړو دمه شوبدا وا چې ته سليمان عليه السلام ته پیغمبر وې هغه جادوګر صاحبرو موږ زکاته نمړو دغه جواب وکړه ما کفار سليمان سلیمان علیہ السلام جادوګرنو پیغمبرو درېمت اعتراض او شبه چې تمنګا د غیر الله مناکې اهالان کې فرشتې راغله ویږي غیر الله هغه کلو غیر الله رابلوی نه سهر اپسر کې اثر د غیر الله شتا دغه جواب او ما انذر علل ملکین ارې ته اړ یادو ورکلشه ویناو سارورم جواب چمنګا الفاظ راهننه منکې نو موږک ته انمولو جواب تاسو ځایینې امانه غلطه کوي بلکې د اړې په ځای وې او پنځم پنه صح باندې چمنګ زک چ کله وے دا حکم او من او بیاس وخت بعد وے دا من نه بلوا کم مون تر کی نو کله یو خبره او کله بل مستابا پتہ پونش داغه جواب الله رسول کو مان نسخ من ایت ان ان سهانات بخير من او مثله والله داغه نه قررول کی دک استاسو سکار دے اشوګم شوا په اتخاذ الولد يوم سلش بارسم آيات كي كتا دا الله نعيبان نماني منغزك تانمانو دا اغيه 15 جوابات اغيه اکرل بياه ومشبه و آشبه دا اغيه مشرقه نو کلوا اغيه مويلو تا نعيبان نماني منغزك تانمانو دا اغيه جوابه وكو تاسم دا مخقنو واند خبره كوه اغيه سرونو یو شويري ده دي ده كي اتمه شوباو دا غی جواب او دا اعتراض او شوباو په تحویل لقبلی منځکتا نمنو چې تاروشه پر دی زمون قبلی ته منسکو بیت المقدس ته نووساو بیت الله شریف ته منسکې نو کله یو قبله ځان لګرځو کله بلا منځکتا نمدو د قران کریم دی آیتونو کې داري جواب کوي سيقول السفهاء زرده چوي نه من نننه سي دخل ما واللهم سشيوال ال عن قبلتهم التي داعي قبلين كانوا عليها جدي و اري ترфта داول لسوشو قبل اي بلکو رو لیدل او دیجی که گوان نومی اوانا کستو